17. sati i 7 minuta, poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Nadamo se da se odmarate ovo poslijepodne i da ćete idućih sat vremena biti uz nas. Imamo dvije dosta zanimljive teme za koje vjerujemo da će interesirati ne samo članove Franjevačkog svjetovnog reda, nego i sve vas koji se zanimate za ekologiju, ali i za skrbi i brigu o našim bližnjima. Danas u studiju pozdravljam naših bivšeg ministra Zorana Milića i sadašnjeg člana vijeća Bratstva capital, Zorane dobrodošao. Dobro vas dašao. Koji ovdje prije svega će govoriti uh, kao predstavnik socijalne inicijative, to je jedna posebna grupa o kojoj ćemo reći nešto više na samom početku, ali isto tako i Silviju Galinec koja nam također dolazi iz mjestnog brastva capital, Silvija dobrodošla. Hvala mire dobro članica socijalne inicijative. Za sam početak pročitaću iz pravila Franjevačkog svjetovnog reda što nam kaže Sveti Franjo zapravo o važnosti i zaštite ekologije. Sljedeći primjer Svetoga Franje, zaštitnika ekologa, neka članovi Franjevačkog svjetovnog reda djelatno promiču inicijative za očuvanje stvorenog, neka surađuju naporima da se izbjegne zagađivanje i uništavanje prirode, da se stvore životni uvjeti i okolina koji neće ugrožavati Čovjeka. A danas ćemo posebno govoriti u prvom dijelu emisije o otpadu, o svemu onom lošem što taj otpad znači u našoj svakodnevici i o jednoj hvale vrijednoj inicijativi Franjevačkog svjetovnog reda. Evo što na samom početku o smeću kaže profesor Uršić, jedan od naših vodećih stručnjaka, fizikalni kemičar koji se bavi izbrinjavanjem otpada u Hrvatskoj. Smeće je apokaliptički znak bezdušnosti i bezobzirnosti, gesta mržnje i prezira prema Božjem stvorenju, razaranje slike Božjeg svijeta, čovjeka kao bića koje logos stvara na svoju sliku, bića smisla i ljepote života. Smeće nije tehnički ili financijski problem, već problem raščovječnosti, civilizacijski, kulturni i nada sveopće ljudski moralni problem, protuboži znak i čin. Zorane, stoji li ova tvrdnja profesora Uršića u tvom iskustvu doša, do sadašnjeg baglja sa ekologijom? Apsolutno, stoji. E e Ekologija je postala jedan dominantan problem u općenito u svijetu, u našem društvu i e, očekuje se da, e, da ti problemi koji nas sve više pritišću, da ih primijetimo i da znamo reagirati. Dakle, ne, ne smijemo ih samo registrirati I, i mediji često govore o tome, nego jednostavno nakon što smo primijetili neke nepravilnosti koje su svakodnevne i koje, koje nam prolaze pred očima, kao kršćani smo dušni aktivno sudjelovati da se promiče održivi razvoj. Što je socijalna inicijativa? Zapravo, ta socijalna inicijativa Franjavačkog svjetljenog reda je počela malo zbiljnije promišljati o ekologiji, o zbrinjavanju otpada. E, vjerojatno se slušatelji prisjećaju još uvijek om hvale vrijedne akcije oko projekta Družba Adria od prije nekoliko godina, kada je zapravo Franjački svjetljeni red potaknuo i mobilizirao građanja diljem Hrvatske da se odupro tom projektu i evo na svu on još uvijek nije zaživio. Ovo je nešto novo i zbog čega sada u socijalnoj inicijativi interes za otpad? Pa evo, ja bih se samo nadovezala na Zorana i ovo što on rekao vezano za, za otpad i smeće, pa možda da slušateljima na početku razjasnimo koja je razlika između otpada i smeće. Otpad su ostaci tvari i stvari koje se mogu zbrinuti, koje se mogu kasnijom upotrebom reciklirati ili zbrinuti na neki ekološki prihvatljiv način. Smeće nastaje kada pomješamo ostatke otpada i nažalost, više nemoguće vratiti to u ono prvo stanje i na neki ekološki način zbrinuti. Dakle, smeće našte zapravo u našim kućama svaki dalje. Tako je, tako je. Zbog toga, evo, socijalna inicijativa Franjovičkog svjetovnog reda ide s tom, s tom inicijativom, potiče prije svega naši članove, ali i sve građane da razmišljaju o tome da je razdvajanje otpada jako važno i posebno to razdvajanje na kućnom pragu. Mm -hmm. Koliko smo mi kao Hrvatska ovdje drukčiji od regije u odnosu na zemlje koje nas okružuju. Kako je naše zakonodavstvo? Što kaže zakon o otpadu? Upravo su tijeku njegove izmjene, ako se ne varje. Da, zakon e, oprilično jasno e, nalaže da se e, otpad mora odvajati. Dakle, međutim, zakon se... E, e, zakon, se niko ne pridržava. Bravo. To je činjenice. Kada je riječ o otpadu, mi znamo da, e, da otpad ostaje smeće i da on ide na deponije, da ide na jakuševac, da ide na lečevicu, split, dakle, dakle na ova velika odlagališta i što je zapravo temeljni problem. E, zapravo radi se o tome da naše društvo koncepcijski e, krivo rješava taj problem koji je sve opasniji i opasnije. Šta to znači? Ono što je rekla silvija? Dakle, otpad se mora odvajati u kući. Dakle, svaka druga koncepcija eh, ide u krivom smjeru. To znači da ako ćemo otpad bacati u, spalio, u moguću spalionicu, o kojoj se jako puno priča, to znači da mi eh, sve ono što smo, eh, sad taj otpad koji je mogao postati neka sirovina, dakle, eh, koja će se dalje koristiti, mi je, mi je bacamo u smeće. Dakle, to je strahoviti trošak. To je, je grijeh protiv eh, prirode. To je Naprosto, sebično ponašanje. To je sebično ponašanje. Nekad davno smeće uopće nije bilo. To je, smeće se pojavlja u zadnjih 50 godina. Dakle, mi se moramo vratiti na ono što se prije događalo. Dakle, jer priroda se sve više i više izcrkuje. Šume se sjeku radi, da bi se stvarao papir. A recimo samo papir, dakle, ako se reciklira, on se može, može imati čak 7 ciklusa. Mm -hmm. To znači onaj papir, dakle, do sedam puta se može recikliti. Da, onaj uh, toaletni papir, mm -hmm. ja mislim da je uh, papirna temara. Mm -hmm. Mislim, to je taj sedmi ciklus. Da, dakle, a mi ćemo to sve paliti. Što je naprosto uh, neprihvatljivo. Evo, ja bih samo htio reći o socijalnoj inicijativi, uh, jer ovo ovaj je isto je i da. Franjevačkog svijetovnog reda. Uh, uh, ova grupa je postojala kao unutar mjestnog bratstva kapto. Međutim, pr prošle godine na nacionalnoj skupštini donesen je zaključak kako je nužno da, e, jedna tak da, da mora postojati jedna e, grupa, skup, grupa koja će e, e, te društvene teme, e, na neki način koje će se baviti tim društvenim temama i pokušati na neki način e, da kao Franjevci radimo na, na nekim važnim pitanjima. Naravno da ekologija ima svoju, svoju važnost unutar Franjevaške pranjevačkog svjetovnog reda. I evo, naloženo je Lovri Sučiću, nacionalnom ministru Frame i meni, koji već imam iskustva u socijalnoj inicijativi mjestog vratstva Kapitol, i oforili smo jednu grupu, dakle krajem prošle godine i imali smo jedno, evo, svaki, tako reći svaki tjedan se sastajemo i razmišljali smo o čemu bi se bavili. Naravno da su se dvije teme nametnule, jedna od tih, upravo o što jem to je otpad. I mi smo imali, dakle, i tribine o otpadu koje upravo, profesor Ušić e, nam je nam izlo, izložio su problematiku tu i odlučili smo, uvidješi sami svoj, svog iskustva i nekako, e, kad smo čuli stručno mišljenje, da se oko toga pitanje angažiramo. Međutim, e, nama je cilj da, e, da se e, te socijalne inicijative organiziraju u mjesnim brascima, barem ako, ako je moguće jedna osoba koja ima senzibiliteta za ta pitanja da nam se pridruži da se umrežimo. Vi ne možete ako krenete u neki projekt ne možete to, ne mogu to dva, tri čovjeka učiniti. Za to je potrebna dakle jedna skupina ljudi koja je, jer ovi problemi nisu problem, problemi samo lokalne sredine, nego nacionalni problemi. Dakle mi imamo pitanje dakle marišćine u Rijeci, gdje je jedan, taj kraj Viškovo i tako dalje, gdje naprosto trpi uh, tu nepravdu gdje sva smeće uh, Primorsko-Goranske župani ide k njima. Dakle, niko ne razmišlja da, da ljudima stavljamo pod prozor smeće, da im smrdi, da ih trujemo. To niko, niko na to ne obraća pažnju. Mi jednostavno želimo promijeniti to. Trudit ćemo se na svoj način koliko budemo mogli, uh, zajedno sa svim snagama društva, Svim ljudima dobre volje, spremni smo surađivati kako bi, naprosto se, kako bi se ta koncepcija evo, promijenila. Koliko postoji odaziv kod članova Franjačkog svjetovnog reda, koliki zaista prepoznaju vrijednosti i inicijative, odnosno kako potaknuti i one koji nisu članovi Franjačkog svjetovnog reda, koji imaju osjećaja za to, koji su postali svjesni važnosti tog odpada i što to sve može značiti za našu budućnost, tako će uopće biti. Evo, to je nama cilj zapravo. Evo, I ova emisija ide za tim da ljude upoznamo sa tom problematikom i da nam se pridruže. E, svako od nas ima svog posla, ob, svoje obaveze, e, obiteljske, pa možda mnoge stvari nam promiču i kogod da su važne, e, osje toga to nije ni ljudima zanimljiva tema. Međutim, ljudima treba to objasniti. O čemu se za, zapravo Koliko je to važno? Koliko je važno da... da da pratimo to, da, da, da odgovorimo, da se angažiramo oko tih pitanja. Evo, to je nama cilj i mi želimo kroz, evo, mi smo s time započeli sa tribinama, evo, bilo je u Rijeci, jedna tribina, mm -hmm. jučer sam bio sa Lovrom Sučićem gdje je isto profesor Ušić ljudima koji su se odazvali, objasnio su tu problematiku. Tu su bili čak iz udruge Mažuran, baš iz tog mm -hmm. područja Viškovo, gdje su naprosto iskreno rekli da je prema njima je napravljena medijska blokada. Dakle, nekome je u interesu da promiče jednu ideju koja je naprosto štetna za Hrvatsku. I ljudi bi to htjeli izreći, To su obični građani koji, kojima je, naprosto, žele svima reći o čemu se zapravo tu radi. I, evo, sutra je okrugli stol u Splitu, isto vezano stol, druga Sunce organizira je organizirati će poznat predstavnike lokali sa uprave i tako dalje, da se ta, ta problematika opet na neki način stavi na višu razinu. Evo nama je želja da, da nam se ljudi priključe, ali evo o tome ćemo i poslati. Silvija, kakva su iskustva drugih gradova, dakle postoje velike razlike između recimo Zagreba, nekih manjih sredina, županija, e, puno je toga u nekim mjestima već i napravljeno tako da možemo reći da se radi s edukacijom, e, s građanima, dakle da se očito događaju promjene, ali što bi još trebalo napraviti, postoje li neki dobri primjeri koji bi možda svi na kojima bismo se svi trebali malo više ugledati. Da, tako je. Dobro si to rekao. Već postoje neke inicijative u Hrvatskoj s kojima smo mi upoznati. Prije svega na otoku Krku pokrenuti jedan projekt Eko Krk koji se zove. Znači, to je jedan projekt ekološkog zbrinjavanja i razdvajanja otpada na kućnom pragu koji djeluje već dvije i pol godine, čini mi se, i ima velike rezultate. Oni su u većem postupku naprijedili znači veći broj građana im se pridružio i pridružim im se svake godine. Osim toga imamo informacije da u Međumorju ima takvih projekata koji su isto također pozitivni, ali bih htjela tebi odgovoriti na ono pitanje koje si prije postavio, kako Hrvatska stoji u odnosu na neke druge zemlje. Mi baš nismo na zavidnoj razini. Po čemu? Pa, recimo, po toj svijesti možda i po tom pristupu uopće i, i načinu razmišljanja. Znači, tendencija je i evropskih zemalja i drugih zemalja uh, u tom zapravo ekološkom zbrinjavanju. Uh, mi uh, recimo da možda to i ne poznajemo dovoljno da građani nisu dovoljno informirani prije svega, uh, po nekom hjerarhijskom redu uh, bilo bi ekološko znači razdvajanje otpada na prvom mjestu dok bi zbrinjavanje na primjer spalionicom ili odlaganje bilo na, dlu, na dnu te hjerarhijske ljestvice. U Hrvatskoj to evo, nije tako. Što mi osobno radimo u našoj svakodnevici, postavimo li si pitanje svaki danak svakog dana kad bacimo smeće u kontejner gdje će to smeće završiti? Pa postavljamo si to pitanje. <laughs> pa mislim da građani mogu napraviti ono što mogu. Znači, ako imaju kontejnere za papir, treba odložiti papir. Pri tome mislimo svaki papir. Znači, svaki komadič papira koji imaju. U kući u stanu isto tako za staklo. U drugim županijama u Varaždinskoj županiji. E, Postoje, znači već ko u komunalne organizacije su već pružile mogućnost građanima da razvoja otpad i u svojim kućama. U Zagrebu još evo, to, to nije slučaj. Franjački svjetljeni red zapravo želi biti poticaj svim ostalim organizacijama, udrugama koje jesu da, na toj strani i koje žele govoriti o ovim važnim problemima. Pa organizirano jako puno već zapravo i tribina, dan planeta, zemlje koji se tradicionalno organizira u, u Brastu kaptolu već iz godine u godinu. Radi se zaista intenzivno već duže vrijeme, ali ovo vjerojatno želi biti poticaj za nešto više. Da, ovo je poticaj za nešto više zato što je to problem koji je sad najaktualniji i sad... Evo, kad govorimo o koncepciji koje ovo društvo promiče, koncepcija je dakle, da se organiziraju centri za gospodarenje otpadom. Tako je definirano zakonom. Da, je. To, je, to lijepo zvuči. Međutim, ukoliko se krene s time, dakle, to znači da država naprosto odustaje od onoga što je govorila Silvija. Dakle, da se otpad odvaja u... Od edukacije zapravo. Da, dakle, da se otpad odvaja u kući. Jer automacija, ako te centre za gospodarenje otpadom, gdje se nalaze, ovaj, e, e, je postoje određeni uređaj koji taj otpad e, recikliraju i odvaja, ali samo jedan mali dio. To je teško zamislivo da će netko ko baci, stavi sav smećevnu vrećicu, baci je u smeće i ona ode u taj centar za odlaganje i da će netko sad odvajati taj otpad. To je, Ovo to je zapravo da kao um, građani ne moraju uh, upravljati otpadom, ali ćemo osnovati posebno tijelo koje će upravljati otpadom, potpuno krivi pristup, potpuno krivi pristup. Mi moramo znati da, da uh, mi, uh, naše društvo mora napraviti jedan civilizacijski odmak, jedan civilizacijski korak kako hoćete jer mnogim društvima u svijetu postoji, pogotovo u zapadima, u zapadnoj Europi, u sad državama, pa čak i u nerazvijenim zemljama gdje imate sredina koje su došli do 90% otpada koji, koji je odvojeno koji je iskorišteno. Ima se fanta Kambera, ja mislim, došli do 90%. Država Kalifornije u srednjemečkim odlučila na nula posto, dakle da, da smeća bude nula posto. To je naprosto jedan slijed, dakle meni je malo žao da naše društvo koje, koje je u velikoj krizi, da se odlučuje za megalomanske projekte koje su jako opasne, koje je jako puno je koštio. Recimo, nama je mi odmah krećemo sa ideomamo spalionici. Čak Spal... se o tome govorilo i u izborima. Da, čak se to govorilo u izborima i mi svi mislimo da je ta spalionica najbolje rješenje. Apsolutno nije. Ona je kako kaže Silvija, u hierarhiji, ona je zadnja, a to stoje i europska direktiva traži od svake države europske zajednice da, da mora doći do 50% barem 50% otpada koji će se odvajati i koji će se poslije ponovo obrađivati. Mi idemo obrnutim slijedom. Ali kad napravimo tu spalionicu, mi ćemo tu spalionicu sve trpati. I to je ono najgore. I netko će se tu traovati. Sve radi zarade. I sve radi zarade. Ja moram reći da je tu ipak priča o zaradi dakle tu malo tko razmišlja o općem dobru jer to je dva to, to se mora može izračunati dakle da je to najisplativije ovo što je bilo što, je, što se događa na otoku Krku sigurno je najisplativije ljudima je predočen taj program i oni su zapravo ja mislim da dođu do 30% od uh, otpada Sa od koji 20 se od do, na 30 godinama 20,5 godine dvije i pol godine i to je sigurno ide prema tome da da bude veći postotak naravno to je, zavisi koliko će, koliko će se i lokalne vlasti o tome um, tome otvoriti. E, mislim da to je, to je zapravo jedino rješenje. Koliko imate osjećaj da zapravo crkva, da župnici, da svečenici sami isto ističu te probleme? Meni se čini da u zadnje vrijeme se o tom nije puno govorilo a, ni u, u našim unutarnjim strukturama, dakle da možda sami sebi nismo bili dovoran primjerni poticaj. Možda i tu trebamo promisliti o malo zauzetijem angažmanu, jer ako konkretno kršćani i katolici prvi nestanu u obranu svog okoliša, onda ne možemo to očekivati ni od ostalih. E, mislim da, da župlici možda svoj, svim svojim brigama i poslu koje moraju obaviti i tako dalje, možda niti nemaju vremena toliko, ali oni moraju ipak obratiti pozornost na tu problematiku. Mm -hmm. e, to je e, duboko etičko pitanje. Dakle... E, jer mi... I stvarno, pitanje naše je sadašnjosti i budućnosti. Dakle, ako zatrujemo ili iskoristimo do kraja ovu zemlju. Pa jasna stvar. Gledajte, e, e, mi imamo, recimo, odlagalište Lečevica kod Splita, imamo odlagalište Marišćina iznad rijeke. E, to je sve krško područje. Recimo, ja znam da slovenski zakon točno kaže, recimo, mm -hmm. e, odr, zabranjeno je odlaganje otpada na kršnom krškom području i točka. Tu nema opće razgovora. Zašto? Zato što je tu, tu su i špilje i tu, je, tu, tu su... Tu, tu su pitki rezervoare vode. vode. Znači, kad bi ta odlagališta koja su napravljena uh, na način... Uh, recimo, taj problem kako je rješen, kod potresa vrlo lako može doći do nečišćenja. Znači, te, taj otpad može prodati u podimne vode i onda je sanacija je nemoguća. Znači, tako je i kod nas isto, zapravo, krštvena i imamo jako tako, puno takvog područja. Lečevica i Marišćina su u takvom području. A Hrvatska je, po nekim procjenama, u Europi treća po količini vode. Možeš može zamisliti da jedna država koja je svjesna te činjenice zapravo radi protiv toga. Jer to je rizik, to je strašan rizik da se na neki način ugrožavaju podzemne vode. Ko će za to odgovarati? Naravno da neće nitko odgovarati. Ali trebao bi netko odgovarati? E, mi, ja smatram da mi, svaki građanin bi tu trebao na neki način, na svoj način učiniti neki pritisak, pridružiti se udruzi, dati podršku. A mi kršćani imamo posebnu obvezu prema tome. Mi nismo pasivni građani. Kršćanstvo opće nema veze sa, sa takvim uh, stavom. Kršćanstvo je aktivno, ono, ono očekuje angažiranog vjernika. Da naprosto javno kaže što misli. Da ako vidi da nešto nije dobro, da, da, to, da to je ako, pogotovo ako se radi o stručnoj osobi. Mi bi bili sretni da, evo, da nam se pridruža ljudi koji, kojima je to na neki način uh, zanimanje. Da nam se pridruže, da nam pomognu. Da na neki način zajedno uh, idemo u javnost da kažemo evo, mi smatramo da je to nije dobro i ja vjerojem, ako se okupi jedan, jedan veći broj ljudi, i ako, se, ako se na neki, ili pazite, ima puno udruga koje jako puno rade, već godinama rade na to. To su od raznih zelenih građana nekog određenog poduša koje su lokalne. U lokalne. Čuo sam evo vrbovsko, prekrasan, predivan kraj. Mm -hmm. Neki lokalni političar je htio napraviti tamo spalionicu ljudi su u pod bili šokirani. Mislim, to je raj na zemlji tamo. I onda su se okupili svi koji jedan i onda su, evo, čuli su stručno mišljenje, dobili su stručno mišljenje oko to te problematike i uspjeli su uh, sprečiti taj projekt. Mm -hmm. Dakle, ljudi se moraju udružiti. Može se, može se. Ma, može se toga. Toga, to pa se, i vaš primjer družbe Adrija jako dobro to pokazuje, dakle, da se tim zajedničkim angažmanom može svašto napretiti. Sad zapravo dolazimo uh, do konkretnih preporuka, odnosno što bi točno građani oni koji sad slušaju ovu emisiju mogli napraviti, kome da se jave, kako da se priključe i što zapravo vi kao članovi socijalne inicijative Franjevačkog svjetunog reda od njih očekujete? Mi prvenstveno očekujemo od naših članova Franjevačkog svjetunog reda i koristim priliku da evo pozovem sve one koji, koje zanima ova problematika, koje nešto znaju, koji bi željeli nešto učiniti da nam se pridruže. Evo, mi želimo da dakle, iz svih mjesti Brastava, po svim područjima u Hrvatskoj da se povežemo. I ja, evo, mi ćemo ostaviti u režiji moj broj Contact. mobitela, kontakte da se jave. Postoji li neka e-mail adresa? Ili? Postoji, mislim privatna mail adresa i Dobre. može na našu web stranicu isto, ali privatna web Dobre. adresa da radimo na tome, da imamo i svoju stranicu baš kad je riječ o ekologi, ekologiji. Mi evo očekujemo da nas se pridruže, da nas se jave. Dakle, prije svega naši članovi e, idemo za tim, dakle da tražimo, zapravo tražimo naše članove koji će nam se pridružiti. Ali je... sve ostale koji prepoznaju ovo kao, kao važnu stvar. Dakle, ali i sve druge građane sve druge. koji žele pridonijeti. Ano. O ovome će se sigurno još puno pričati, mi ćemo sad napraviti jednu kratku stanku, a nakon toga ćemo govoriti o drugom važnom projektu socijalne inicijative, ostanite s nama i dalje u emisiji Pozivu u svijetu, emisije o Franjačkom svjetnom redu. Hvala vam. 17 sati 17.36 minuta, poštovani slušatelji, dalje ste u emisiji poziv u svijetu emisiji o Franjevačkom svjetovnom redu. S nama su danas Zoran Milić i Silvija iz socijalne inicijative Franjevačkog svjetovnog reda Mjestnog bradstva Kapul. A u prvom dijelu emisije razgovarali smo o nekim novim aktivnostima socijalne inicijative o zbrnjavanju otpada i vjerujem da ćete o tome još slušati puno više i kroz ljetva, posebno nakon ljeta. A sad u drugom dijelu ćemo progovoriti o također jednom novom planu o, djelovanja koji se odnosi zapravo na palijativnu skrb, ali prije nego što kažemo, što je to točno, evo i jednog citata iz drugog poglavlja pravila Franjevačkog svjetovnog reda. Neka se braća svjedočenjem svoga humanog života i hrabrim pothvatima, bilo pojedinačnim, bilo zajedničkim, uključe u promicanje pravednosti, osobito na području javnog života, preuzimajući na sebe, a u skladu sa svojom vjerom i stvarne obveze. Dakle, Franjevački svjetovni red je bratstvo, odnosno zapravo okuplja veći broj primarno starijih osoba, jako nas je jako puno mladih u zadnje vrijeme kojima nas u sreću gova palijativna skrb, ja se nadam, neće trebati tako brzo, ali zbog brige za svoje starije članove, Franjevački svjetovni red zapravo je pokrenuo ovu akciju pa o čemu se točno radi, Silvija, pretpostavljam da ti možeš na početku, a onda će Zoran sigurno imati još nekoliko informacija. Pa evo, da, radi se o tome, kako si rekao, briga za naše starije članove. Puno je naših starijih članova koji trebaju pažnju, koji trebaju brigu, koji trebaju konkretnu brigu, bilo u medicinsku pomoć, bilo da ih neko posjeti, da im donese hranu i tako dalje. Puno uh, naših članova je, već posjećuje se preko uh, karitativne grupe koja djeluje, međutim to nije dovoljno. I tako je ovdje okupila se u socijalnoj inicijativi jedna grupica uh, koja je razmišljala o tome da malo, uh, da malo više uh, da na toj palijativnoj skrbi. Znači uh, na skrbi za starije i smrtno bolesne osobe koje jednostavno trebaju njegu pažnju, trebaju jednostavno nekoga ko će, ko će ih obilaziti, ko će im pomoći, ko će im pročitati neko duhovno štivo, podržati ih u njihovim molitvama itd. Prije nekoliko dana, Zorane, podsjeti me, 8.6. čini mi se, na kaptulu je bilo održano jedno predavanje e, gospođa Stana Lovrić viša medicinska sestra je držala predavanje o palijativnoj skrbi i e, lijepo je razjasnila tu cijelu e, tematiku e, tad smo se mi nekako više zainteresirali i evo, javio se određen broj ljudi koji bi želio posjećivati mm -hmm. članove, mi ćemo organizirati e, tu grupicu pa pozivamo i sve druge zainteresirane da nam se jave. E, mogu zvati u režiju gdje će e, biti ostavljen telefon ili na, na naš e-mail koji glasi fsr.frama.si at pa Evo toliko bi ja sad na početku rekla. No, prije se tome nije pristupalo Dakle, organizirano. Ovo je očito prvi korak i važna, važan korak zapravo u tom bratstvu da se nakon dugo vremena sad konkretno kreće zapravo u pomoć onima koji da. su najpotrebniji i to su osobe koje su najčešće prepuštene same sebi. Tako je. ne samo u Bracu, nego učenito. mislim da mi u Hrvatskoj nemamo neku instituciju za stare osobe koje bolnice otpuštaju, o kojima više niko ne brine. Pa nekako u tom smislu i u svijetlu i našeg Franjovačkog poziva, svjetovnog poziva, mi bi htjeli pomoći i svojim članima, prije svega, ali svim drugim potrebnim osobama. Znači, radi se onima koje su nemoćni, kojima više se i ne može pomoći, ali im se uvijek može pomoći na duhovni način i... I s konkretim nekakvim da. malim stvarima koje zapravo njima jako puno znači. Ma, bila je uh, organizirata... U okviru karitasa, ali tako? E, bila je u okviru kar... mislim, još uvijek je u okviru Naša u sestra karita, zdenka, naša radi. Sestra da, sestra i to je to je već duga tradicija u FSR-u, dakle, i mi se brinemo za svoje članove, dakle, pratimo što se zbiva koliko možemo i kako nam neko dojavi. Tako. Ovo je jedan drugi način, dakle, mi uz to što idemo prema svojim članovima idemo, želimo ići prema van. Mm -hmm. e, to je ono što je i Silvija rekla. Radi se, kad je reč o hospiciju i paletinoj skrbi, radi se o osobama koje je službena, mislim, medicina, družno govoreći, otpisala, dakle, oni su učinili sve što su mogli. I sad taj, to razdoblje dakle, od tog trenutka do smrti, dakle, ti ljudi su ostavljeni. I sad, osim što imaju, mnogi imaju svoje obitelji, imamo jako teških situacija gdje ljudi trpe i bolove i nemaju novaca možda da se ti bolovi smanje, trpe samoću, oni su naprosto ostavljeni. Dakle, društvo se nije... Uh, društvo se ne brine upravo za to razdoblje i zato postoje tih hospici i postoje te udruge koje se time bave koji, ljudi koji se naprosto volonteri i koji naprosto dođu kod tih ljudi, tim ljudima je potreban razgovor uh, naprosto čak često, zajedništvo. Zajedni, zajedništvo ti ljudi često i osjećaju da je gotovo i da su ih na neki način otpisali, ali oni više manje i prihvaćaju situaciju a drugačije prihvaćaju oni koji su i rodbina i tako mi smo svjetovni Franjevci i upravo želimo još više zaživjeti tu dimenziju. Dakle, Franjo je poljubio Gubavca, on je išao u susret onima koje je naprosto... I to je naš poziv, to je, to je ona isto bitna dimenzija svjetovnog Franjevca. I zato smo išli na, dakle, na, da na organizirani način krenemo u tu inicijativu. To je bitna razlika, bitna, raz, mislim, razlika u smislu... Mi smo kao franjaci poznani osobno u svom životu, dakle, koliko vidimo neku takvu situaciju, da djelujemo. Međutim, znate, ima organizirana jedna zajednica koja organizirano pristupa tom problemu ima svoju snagu. Dakle, mi ćemo se informirati kod raznih službi koje... koje edukacija, edukacija, dakle, krenut ćemo u edukaciju kada skupimo određeni broj ljudi. Dakle, krenut ćemo u tu edukaciju gdje ćemo, gdje će ljudi saznati kako se postupa u mnogim slučajevima, da su svaki slučaj dakle, je sam po sebi, imate neke jako teške recimo probleme, gdje čovjek koji nema znanje ne zna kako se postaviti. Mm. E, organizirat ćemo se na taj način, dakle postoje određena pravila koja se i forme koje se trebaju pridržavati, dakle morate imati anesteziologa, morate imati dakle, socijalnog radnika, medicinske sestre, jedan broj. Dakle, mora se neka pravna, pravni okvir poštivati, ne samo kao pravni okvir, nego jednostavno da, da ta grupa bude mobilna, da, bude, da može kvalitetno raditi. Zato evo i koristimo, dakle, priliku da, da nam se ljudi odazovu, da nam se pridruže. Ja vjerujem da mnogi žele na neki način eh, volontirati u tom smislu. Dakle, što znači uh, volonterski rad? Volonterski rad da će svatko odvojiti barem dva sata ili dva sata u tijedan dana, dakle, posvetiti se neko, nekome drugome. Evo, mi želimo otvoriti upravo taj prostor koji nam se želi pridružiti, mi ću, nama će biti drago, dakle, ako će želi, želi uključiti u tu edukaciju koja će biti na otvorenom uh, sveučilištu, i, kako, gdje već postoji, mi smo već uh, ustupili u kontakte sa udrugama koje se već time bave, i ja vjerujem da će to, da će to ići s tokom. Kako je to zamišljeno, ta edukacija? Već negdje 30 ljudi se prijavljaju tako. Na otvorenom sveučilištu već postoji gospođa Stana, ako sam ja dobro upučena, drži tu edukaciju koja traje tri mjeseca, čini mi se, jedan duži period. Završetkom te edukacije polaznici mogu dobiti upis u radnu knjižicu. Mm -hmm. Oni, znači, njih se uvede jednostavno da znaju pristupiti bolesniku, da mu znaju dati prije svega tu duhovnu potporu, da znaju, da znaju prepoznati njegove potrebe, koje on potrebe ima, da znaju pomoći obiteljima umirućih i u tom smislu, Um, reći još, Zoran, se... Pa vasim. čisto se zna što, uh -huh. što je palijativna skrb prema svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. Ona potvrđuje život. Umiranje smatra normalnim procesom. Ne ubrzava niti odgađa smrt. Osigurava olakšanje boli i ostalih tegobnih simptoma. Objedinjuje psihološke i duhovne oblike skrbi i pomaže obitelji u njezi, u njezi bolesnika i vlastit, vlastitom žalovanju. A ciljevi su smanjiti bol boli, patnju, omogućiti mirnu i dostojanstvenu smrt, pružiti olakšanje obitelji, pružiti emocionalnu i, duho, i duhovnu potporu, smanjiti troškove zdravstvene zaštite. Evo, to je prilu... Često se znalo dogoditi, kad sam razgovarao s nekim ljudima koji su imali iskustvo pomoći takvog tipa, da su zapravo te osobe kojima su oni išli u sred pomogle njima. Dakle, da se radi o jednom zaista bogatom, dubokom iskustvu kad čovjek sretne osobu koja, koja umire, koju je veći dio drugih otpisao i onda zaista u jednom iskrenom odnosu vi učite od njih možda više nego što se i misli na prvu loptu. Ja osobno nemam iskustva s time, moram priznati, ali kada se grupa sastajala, dakle kad smo pomalo došli do te ideje kroz molitvu, kroz ovako razmišljanje i kada se ta, ta ideja sama nametnula Uh, ljudi su počeli razgovarati o svojim osobnim iskustvima, koji je imao osobu, rekli, mamu, tatu, mm -hmm. godinama, koje je naprosto, eto, to je, bili su mnoge teške situacije, ali čovjek tu jednostavno uh, izdrži, ja. izdrži, ali to je blagoslov. Mm -hmm. To je stvarno, uh, ja sećam kada je na predavanju Stana, gospođa Stana Lovrić koja je država na, na uvodno predavanje i koja je drži predavanje na Otvornom savučilištu, ona je rekla da 8 ili 9 godina nije bila na godišnjem, ali toliko je blagoslova, toliko je milosti primila. Jer To je ono što, što mi ne možemo onako logički zaključiti, ali to je velika milost i blagoslova, sigurno. Sad smo sigurno zainteresirali dan dio slušatelja, pogotovo onih koji su članovi Franjačkog svjetovnog reda. Vjerojatno će se javiti oni koji to nisu. Uh, hoćete li se i o njima brinuti? Svakako. Mi pr prvo, prije svega ćemo se pobrinuti brinuti o svojim članovima, ali idemo prema van. Dakle, dakle, mi nismo zatvoreni u sebe i da se brinemo samo o sebi, jedan zatvoreni krug to nije ni što. Mi idemo prema van i otvoreni smo prema svim ljudima koji trebaju, trebaju pomoć. I surađivaćemo sa udrugama koji, se već, koji su se u to uključili, kojima, ja, ja duboko vjerujem, i kako stalo da, da se što više ljudi uključuju u to, jer problema je jako puno i puno ima ljudi koji, koji vape za pomoć, za razgovor. Možda se neki dvome, dakle, kako da se oni uključe i što konkretno bi to njihovo sudjelovanje značilo u, u ovom programu koj, o kojem sad govorimo, Silija? Pa evo, prije svega bih htjela reći da rad u palijativnoj skrbi oplemenjuje pojedinca i može promijeniti društvo kojem kojim kojem pojedinac pripada. Evo, to smo ostavili na svoj letak i to je nekako moto. E, u, u šestom poglavlju pravila reda manje braće stoji. I gdje god se braća nađu ili sretu, neka se pokažu domaći među sobom i neka s punim povjerenjem otkriju svoje potrebe. Jer ako majka hrani i ljubi svoga tjelesnog sina, koliko brižljivije mora ljubiti svog duhovnog brata. Iako koji od njih oboli, ostala ga braća moraju posluživati kako bi željela da se njih poslužuje. Zanimljivo je u ovom citatu, ističe se kako s punim povjerenjem treba otkriti svoje potrebe. Postoji dosta slučajeva u kojima zapravo ljudi žive u vašoj bližoj ili dalje okolici, a da vi ni ne znate da su u potrebi. Događa li se to i u Franjačkom svjetovnom redu, da ljudi često ne žele reći da im je potrebna pomoć? Ima. Sigurno ima toga, ljudi, a sad to zavisi od čovjeka do čovjeka. Mi, mi se često trudimo da i pronađemo te ljude i, ili nam preko nekoga dobijemo informaciju. Neki ljudi su tako, evo, možda malo zatvoreni. I to je uloga onih koji su zdravi, koji su spremni raditi da otkriju to. Mi moramo napraviti taj korak. Mi moramo razgovarati. I mislim da će tu, da... Kroz taj razgovor, kroz taj dijalog ljudi se i otvore. I ako smo na kraju krajeva i zajednica onda moramo se otvarati jednim drugima i one svoje teškoće i muke na neki način podijeliti sa drugima. Ja želim još samo jednu stvar vrlo bitno reći. Dakle, sve ovo što radimo, dakle, radimo kao Franjevački svjetoni red i kao Frama. Dakle, to je zajednička inicijativa i tu se kao, tu je jedna, jedna duboka poveznica između FSRA i FRAME. Dakle, je tu kad pozivamo, pozivamo članove FRAME i FSRA. Evo, to. To je važno reći, da. Pa to je važno za reći, jer u, kroz, kroz sve te, evo, naš nacionalni ministar FRAME, bio sam već Fra <laughs> možda <laughs> je, jednog dana. Da, možda i ne. <laughs> da, on je isto aktivan i, evo, Dora Petroša koja je, evo, i Kemičar i tako dalje, da. ali i kada je bila priča sa družbom Madrid, on to smo zajedno isto Jata. radili. Dakle. To je bio prvi zajednički projekt i od tada zapravo Frama ide pod ruku sa hranjavačkim svjetljnim redom. Da, ja mislim da da. Neka tako onda i ostane. Za sam kraj, e, naravno daćemo odnosno, informaciju da telefon svi zainteresirani slušatelji mogu dobiti u režiji. Žele ti li vi još nešto reći? E-mail adresa. E-mail adresa e je fsr.frama.si at gmail.com znači socijalna inicijativa. Dobro, i što e još reći na kraju? Mobitel 098 261 652 to će biti u režiji Neće pa reži. ko je zainteresiran, neka se javi. Dakle, naravno i sve su preporuke dobre. Možda slušatelji imaju nekakve poticaje za vas. Možda nešto što bi trebalo apsolutno uvažiti I s njihove strane. Um, vjerojatno će biti više zainteresiranih nego što će se moći u ovoj prvoj fazi realizirati u okviru ovog programa, ali sigurno je dobro znati da se ovako nešto razvija i kao ideja, apsolutno. Da, mi kao socijalna inicijativa um, smo zainteresirani za ostale teme. Ukoliko netko iz nekog bratstva um, se zanima za neko područje javnog života, neko društ, neka društvena tema kojega ga baš zanima, neka nam se ja, mi možemo otvoriti dakle, možemo kupiti uvijek jedan broj ljudi koji će se za to zauzeti. I, i to je svrha socijalne inicijative. Prije svega ona je nastala i na poticaj generalnog kapitola koja na poseban način daje naglasak da se Franjevački svjetun red otvori uh, tim društvenim uh, pitanjima. Uh, nekad je Franjevački svjetun red bio zatvoren, takva je bila struktura, ali uh, nama pravila generalne konstitucije, a da ne govorim i drugi dokumenti drugog Vatikanskog odsila koja naprosto ističu tu, to da se kršćanin e, mora angažirati u društvu u mjeri koje može u znanju koje, koje ima. Ali mi kao Franjevački svjetno, kao, kao organizirana zajednica moramo iskoristiti tu našu, rekao bih umreženost. I zato evo koristim ovu priliku da sve one koji su pobrascima, pod diljem Hrvatske koliko nam se žele pridružiti, da nam se pridruže, mi zapravo i tražimo. I evo, to je, ovo je jedan od najlakših načina preko, preko radiovalova da dođemo do tih ljudi. I ukoliko, evo, mi smo otvoreni, Ima, tu je broj telefona i ime. Broj žiro ćemo dati kasnije, <laughs> da. ali evo, možda i za sam kraj je dva konkretna poticaja za sve građane i slušatelje. Prvi je da od danas počnu razmišljati o svom otpadu, dakle da odvajaju otpad, da ga na taj način, na neki način zbrinjavaju i da pomognu tome da ostajimo ljep, ljepšu zemlju iza nas jednog dana kada se više ne bude, a druga je stvar da gledamo oko sebe one koji su potrebi, ako ne možemo sami pomoći da pronađemo one koji mogu i to su već dvije stvari koje svatko od nas može od 18 sati ovoga dana učiniti u svom životu. Hvala vama na sudjelovanju. Hvala te. Hvala te. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu. Idemo sad u jednu ljetnu stanku, tako da se vjerojatno nećemo čuti u sedmom mjesecu, ali siguran sam da ćete slušati reprize nekih od priješnjih emisija. A nakon toga ponovno smo skupa na jesen ostaniti dalje uz Franjevački svjetovni red, s Franjevačkom mladež, miri dobro.